...anar-nos en contra de les retallades també en aquest, en aquest sector. Què em penseu de la concentració del, del dia... Un moment, perdoneu. De la concentració que va haver organitzada per Vincat? Què em penseu? I vau anar o que, eh, què us va semblar? Us va, que us va semblar, us va... Bé, eh, jo bueno, vaig assistir amb un grup d'acompanyants de, del grup CalI, un grup de socis i sòcies, la veritat és que a mi em va semblar curta, em va semblar curta perquè eh, bueno, hi havia força concentració de gent i per mi va ser, va ser una pena que durés tan poquet, sé que van haver-hi diverses actuacions, que, bueno, que van haver-hi diversos parlaments sobre els diferents drets i, i, i després doncs, doncs, es va fer com varios crits un dels crits més sonats era això sí que no oi? això sí que no, aquest tema no, no es pot retallar i no es pot tocar jo penso que amb cap dels altres tampoc, ni amb salut, ni amb educació, ni amb serveis públics, però bé, bueno, aquest especialment per, per, el, bueno, per la vulnerabilitat i les condicions d'explotació que hi ha en els centres ocupacionals. No? Si a sobre hi ha una retallada, tenim moltíssima gent a l'atur, dins del Caliu som molts socis i n'hi ha molts que estan a l'atur també, i bé, bueno, la veritat és que jo crec que la situació està, està arribant a l'extrem. Uh -huh. eh, abans de continuar amb el debat vale? tenim el, els events més importants d'aquest mes passat aleshores l'Alfredo ens explicarà, ens farà un breu resum del de, sopar de Nadal del Caliu doncs pues mira, jo vaig estar amb un sopar de Nadal que va fer el grup Caliu i, va, i, i vam anar a la Masia i els van rebre amb, amb unes copes allà i després vam pujar ai com si diu al sí, sí, sí. saló i van fer una valoració de l'any Alfredo, oi que el, el saló que us vau trobar, com, com estava? era un saló, era aquí a Barcelona no, era fora de Barcelona vale, molt bé amb un publet, oi? Un amb una masia ben, ben xula, ben xula ja, ja. I, i com es vau trobar les taules? què hi havia a les taules? pues cosetes o sigui, ja. sí, sí. hi havia elementes sí, dona pistes, dona pistes a, a l'audiència Habia un gor gorros, d'aquest. Mhm. Sí, uh -huh. Amuns, amunes La Mònica diu també per aquí, què hi havia? Di diners, molt, diners. Mol mol diners. diners Falsos, eh, però. Fals. La Monopoly, però. Segur que més eus els va posar la butxaca. Segur que més eus els va posar la butxaca. Sí, un... Jo sí. sí jo sí. Vale. Que me, que... ens estaves dient que va haver hi algun relacionat amb el cor, potser, amb amb uns corps. Sí, què era, això ben bé? Un floquet de cor. Ah, ah tenia un, un fullet. Un fullet de cor. Fullet. Sí, sí. Fullet. I què feia aquest fullet? Res, mira, allà estava. El fullet. Allà. Que es aquest fullet. que, que venigués que aquest any. Ah, que molt bé, o sigui sí, sí. que era el, el, el fullet de la bona sort. De no? la bona sort, sí. I aleshores, a cada persona que va assistir en aquest sopar del caliu de, de Nadal, no? de pre Nadal. Eh. Què es van dur Es va endur, endur algú, jo crec, un regalet individualitzat. Què era? Te'n recordes? Com un, com un cor, te'l posaves aquí davant i senties posar algú. Molt bé, no? Un cor de diferents colors, un tots colors. els cors eren diferents, eh? eren autèntics, que ens va fer la nostra gran monitora Dolors, que és una manita eh? que no veus, i... Eh... Aleshores, doncs, cada persona es van portar la solafa, oi? La flor, uns cors molt, molt macos. Què més desagaries del sopar, Alfredo? Mira, van, els van regalar un, uns objectes de regal, i van fer un sortiu d'aquests objectes. Home, molt si bé, un sorteig. De... Un recordes sorteig? recordes alg, alguna guanyadora o algun guanyador dels sorteig que hi havia? Sí, un guanyador que hi, que hi va tocar un... Algun... A tu va tocar algú? No, m'acabes. Sí, canvies. de sempre s'hi va estar enrenyit, eh, el ah. Sí, oi? Van haver-hi... Va... A qui li va tocar anar a la peluqueria, aquest va tot l'any. O sigui, que va haver algú que es va emportar un vale per la peluqueria, teu. Però va ser bastant renyit pel tema números. Pel tema números, va haver-hi un sintet una mica estrany. Va ser bastant... Normalment hi havia números una mica duplicats, no? Bastant mal en caliu, diguem-ne. Mal en caliu. Molt bé, I què més Alfredo, què recordes? Vam van fer un espectacle? Sí, també van Un espectacle, fer no, no, no sé qui va participar Sí, espà. perquè Ara, tenim, sí. tenim uns monitors acompanyants que també són com uns artistes com una, eh? quan, quan volen Com, com voleu, una no? màfia sí. italiana d'aquesta sí, Una màfia va... italiana va, va animar una miqueta el sopar no? La família escabechina Si no recordo eh? La família sí, escabechina sí, sí, sí. sí. Van anar per les diferents taules fent un atraco no? a cada si... taula per veure si compraven boletos de... Boletos i tot això. Molt bé. Si... I, I, I... I, I què més et va agradar? Del... Bueno, què és el que més et va agradar del sopar? Home, doncs pues tot el que vam posar. O sigui, el menjar estava bé, tot bé. O sigui, que... Ara, després l'últim va ser ja la, la bajada que va ser al baile, que després... Hosti, o sigui que el baile Ai. no va ser en el mateix lloc on, on està no, el sopar? No, no va ser en el mateix lloc. No. I què era? I com va ser? un un baile de discoteca d'aquests sí, discoteca, discoteca, discoteca, discoteca autèntica, no? sí. I el postret va agradar o? Sí, sí, sí. Uf, El postret era com una menada de, de Era era oh, eh, era una menada de seu amb vainilla. Però era una cosa que no sabies ben de què era. Colacao, no era pilla, jo. Nutella. Era com un no una cosa de i Calenta, més freda que Calenta, però li deien com tronxo de tronxo de naval, ah. una cosa així, no? Tronxo de, tron, tronxo de... Ara, però el menjar estava molt bo, eh? Sí, sí, sí, sí. A sí. mi em va, jo vaig menjar bacallà i estava boníssim. I la primera manida amb els langostinos mm, aquells, sí, estava bé. exquisita. Bé, bueno, jo us puc dir que vam estar preparant els diferents monitors el baile aquest dels gánsters, eh? Els diferents gánsters que vam estar uns quants diumenges entrenant i assajant i al final va quedar una cosa bastant digna eh? la veritat és que jo vaig quedar bastant content de com, de com havia anat hi ha vídeos penjats a la web del Caliu? O hi ha vídeo, no? vídeos en un futur proper en un futur proper vídeos del Caliu a la web, eh... a la web. i no només d'aquest any sinó que penjarem... perquè els seguents que vulguin saber de què va la cosa puguin ens puguin veure en acció a tots sí, veurem sí, sí. diferents valls, tomes falses eh, el making of l'anunci un anunci que hem anunci fet l'anunci de Freixinet eh, sí, ah, sí. explica-ho Mireia bueno, eh, si em vols ajudar Pilar com vulguis a no m'importa vam participar a l'anunci de Freixinet que aquest any eh, donava l'oportunitat de participar a la gent del carrer pel que volíem brindar i nosaltres vam brindar per, per, per l'alegria la de vivir, era? Sí, sí. sí. sí. per l'alegria de vivir, uns altres van brindint per una cosa, altres per una altra, altres per una altra, els altres per una altra... I al final, Cada el, una el, el una final era la Rosa Martín, amb la seva gràcia natural, ah, sí. que... però bueno... Però a la Dunci va estar molt bé. Va ser divertit, sí, sí. el que sabem és que el Vigas Luna és el que ha fet el, el disseny d'aquest anunci aquest any va, ha fet això, una selecció de, de més de mil vídeos que els han arribat entre ells el nostre, eh, que no ha estat seleccionat, llàstima però era molt divertit i jo crec que la gent que va participar no? amb la Laura sí. i l'Esteban i tots els socis doncs eh, vau, vau estar francament divertits allà fent, fent el brindis i sí, sí, sí, sí, molt molt bé, doncs, no sé, Alfredo, alguna cosa més a destacar del, del sopar? No, no? en vale. no doncs, doncs tenim aquí també a l'Anna, lana Llubany que ens explicarà una jornada que va haver al Centre Portolà de, del qual ella té moltíssima experiència perquè fa més de 14 anys, oi, Anna? No, 14 14 anys que està al Centre Portolà i ens ha portat una petita crònica, oi, Anna? Sí Vinga, endavant cada any a la meva feina fem d'ajornades de portes obertes, que és un centre de gent descapacitada, que és de la fundació Privada fa fundació de Portolà. I allà el que fem és venem nadales, punxèpies, també venem postals de Nadal, ganastilles per als petits i ons ve totes les famílies, ve també tots els amics, ve qui vulgui, i avora ens ho, ho compren llavors l'any passat ho vam fer al Portolà que estic ara treballant però hem fet un local nou llavors aquest any ho hem fet un local nou de portes obertes si sí, està a Barcelona el local, Anna? no, està al mateix recinte d'un treball de Colònia Güell ah, molt bé però molt bé. ens hem fet un local nou i perquè allà en un futur anirem ah, no si tot vol, si tothom vol, pel gener s'hi va bé hem a treballar els de manipulats i els, som manipulats perquè és de costura i els jardiners estan, anada, estan anant a l'altre o sigui que, que estan encara en obres nou centre, no, vaja, no, ja està quasi acabat però la sala de l'Eventon que fem el de got a gota a got és molt més gran molt allà, hi, allà hi podem cabre molta gent fins ara ja hem estat en aquell local nou fent lots de Nadal jo sóc una que feia lots tu treballes amb allà Sí, jo treballava fent lots Molt bé. i eh, l'any passat ens ha, ens heu el... fet molts lots sí, any? O sigui, la, any crisi, passat... la crisi no s'ha notat amb els lots o, o sí? no, no, no, perquè hem fet molts A l'any passat els lots ens els fèiem nosaltres per nosaltres mateixos sí. i aquest any no sé si els lots que ens donaran també els hem fet nosaltres o no ah, oh, bueno he estat posant torró de jijona torró de xocolata, bombons m'agafava una gana quan, ho, quan ho estava posant <ríe> quan estaves muntant els tenies ganes de menjar-te'ls no? sí, tenia ganes de menjar-m'ho <ríe> bueno, i aleshores en allà la jornada aquesta eren portes obertes comentaves. eren portes obertes, sí podien anar, sí, anar a qualsevol i quin dia va ser, te'n recordes? va ser el dia 30 de novembre d'aquest any molt bé i de la meva família no va, ning no va venir ningú perquè la meva avia ja és molt gran i va venir el meu nòvio, en Lluís, que és l'únic que, que va poder venir, i per lo menys... Bueno, molt bé. I vas fer alguna pregunta allà la gent que hi havia? Hi havia molta sí, gent, hi vaig fer gent? preguntes al jefe de jardineria, a l'assistent social, a la Nini... I van dir alguna cosa perquè tu ens puguis explicar en aquí? No, o sigui, em van dir que... la Nini va dir que quan... La vaig preguntar com se va assabentar d'aquest treball i diu perquè va, est va estar estudiant... Ah d'educadora social ah, i que si li agradava el, bueno, feina. la feina si li agradava el nou local em va dir que sí i sap si algú d'ells de, del centre portolà segueixen el nostre programa aquí de Radio Caliu sembla que, no. Hosti, doncs jo que dit, ser, eh, no jo ho he dit, jo ho he comentat eh, però haurem sí? de fer més difusió eh? jo penseu? ho he comentat eh? què penseu Mireia, Pilar no. La, la difusió del, del programa com, Sí, jo com que és que al principi Comencem molt bé eh? I després és l'efecte suflet Que anem baixant, anem baixant no? Però si s'hauria sí, sí, de fer difusió i... com, com podríem millorar aquesta difusió, Pilar? Quines armes? Home Vas publicant un anunci al diari així Hòstia, com qui no vol la pasta, cosa va molta pasta això bueno, no sé. jo crec que hem d'apostar més per les xarxes socials hem de fer com una, una manifestació una concentració o alguna cosa així bueno, la Mireia està reivindicativa sí. Jo crec que amb el, amb el Twitter també, amb la Grup Caliu que tenim uns quants seguidors i hem de posar alguns tuits i hem de, hem de seguir penjant i els dos blocs que tenim el de documental diferents, blogspot.com i el del Caliu FM on podeu escoltar tots els nostres programes eh? Alfredo, tens alguna idea? Pots posar per internet? O donar-ho a conèixer altres emissores a més així és que és el que, que diu la Mireia primer comencem bé quan vam començar la ràdio professional van començar així amb molta ufolla amb molts animats, amb moltes ganes de començar i després, bomba, de cop i vuelta. les dies, no? que a vegades passen factura Anna, tens alguna idea per fer més difusió? jo vaig dir als Portolà, on treballo jo que jo feia aquest programa de ràdio Caliu i que jo sortia parlant però això, sí em volen escoltar o no és una precaució ho deixem a l'audiència a dir, vaig dir a tots els jefes, a tothom la onda a veure si mica en mica no? anem fent difusió a la pàgina web podeu escoltar-nos també en directe www.onadesans.com a casa meva un dia aquests m'han dit que, que m'escoltaran en directe eh? a, veure, a veure si és veritat i anem pujant l'audiència la, bé, ara a, a dins d'aquesta secció d'avents importants tenim un bueno, la Pilar que ens explicarà la, la presentació de diferents que, que es va fer la, la darrera, oi Pilar? sí, va ser el dia 28 a Sant Boi com va anar pues... l'experiència? Jo ja vaig fer moltes presentacions, però ja, clar, era un dimecres, pues hi havia molt poqueta gent. Si hagués sigut un divendres, llavors potser hagués un hagués omplert. Érem deu persones, més les de les biblioteques. Uh -huh. I la gent com la vas veure? Com, com es mostrava davant del documental? Molt bé, que havíem fet un treball, que estàvem molt animats i que m'ha molt haver participat però si no hagués sigut dimecres, que hagués sigut divendres estic... Tenim algun petit problema tècnic però l'estem resolent, no hi ha cap problema Si hagués sigut un divendres, almenys d'un dimecres, hagués sigut un pla però si hagués sigut un dimecres doncs, la gent, a doncs, potser som més tard de treballar o té coses que fer queda com deia la Pilar que bon sabor de boca de les crítiques que en totes les pre presentacions que hem fet a més de 10 municipis aquest any i l'any passat, don sempre han tingut crítiques positives. És veritat que no hi ha que no hi ha molt fora de públic perquè ho hem fet en llocs petits, en aquesta illoteca com deia la pila de Sant Boi. Era immensa, teníem 180 places, però bueno, un dimecres, no, entre setmana, és complicat. La gent treballa, era bastant d'hora, també, oi? La... Sí. Però bueno, la gent que va venir, jo crec que ens ho vam passar bé, va venir l'Albert, va venir la Pilar, el Marcos, jo mateix, amb la gent de la biblioteca. I la veritat és que ens van fer molt bones. Sí. Aquella mateixa setmana vam sortir a la ràdio de Sant Boi, vam fer la ràdio de Sant Boi, i ens van entrevistar dues vegades primer a la ràdio de Sant Boi i després amb un programa que fan de cine ah, eh? o sigui sí. que això, a veure si ho podem crec que, crec que ara estic recordant que ens van enviar per, per e-mail el trosset de programa uh -huh. i a veure si el podem penjar també al blog de, del si Cali UFM o a la web de, eh? a si de... no, abans que comentaves de fer difusió del documental sí. crec que, ja, que encara ho podríem enviar per sí. l'any que ve sí. eh, fan un cicle de documentals el Verdi en Sí, que igual podríem tirar per aquí Doncs sí, Mireia, jo crec que el, a més els cinema verds bueno, i... es tenen un, un caliu especial perquè fan pel·lícules moltes vegades independents, no, no tan comercials i pot ser molt interessant que m'ho véssim van fer, van fer un documental d'unes persones amb discapacitat precisament doncs mira. de, no sé, ara no me n'acordo també d'on eren, però podem mirar de, doncs sí, de posar-ho per aquí Podríem, podríem fer-ho, eh, molt bé doncs bé eh, destacar que el documental diferents continua, continua endavant aleshores ens queden molt poquets minuts per arribar a la segona a la segona secció que ja començarien els anuncis eh, jo crec que, no sé si ens donarà temps però bueno, podem començar sí, vale doncs sí, podem, si podem iniciar ja la, la publicitat doncs així ja fem una petita pausa vinga, fins ara fins ara i could be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 La millor programació només es fa en directe. Totes Totes les tardes Caudreix d'una programació feta a la teva vida Magazins, humor, cinema, espectacles i música A l'Ona de Sants Montjuïc espera la ràdio en directe Mira que si volguéssim ser... ...villèssos. Alegres. Noves. Dolsos. Rics. Càustics. Irònics. Rassons. Elegants. Rons. Ai, voldríem ser tot això més, però... Rassons. Cada dissabte, de set a de la tarda, a l'Ona de Sant Bonjunt.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 Ni d'esquerres, ni de dretes Som la ràdio independent del barri Ona de Sants Montjuï 94.6 FM En directe yeah. de 1936 yeah. yeah. So sweet, so beautiful yeah. Every day like queen on her throne.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 Yeah. Aisha Aisha My, my, my Aisha Aisha Smile for me now Aisha Aisha In my life mm, She holds Her child to her heart Makes you feel like She's blessed from above Falls Continuem aquí al programa de Ràdio Caliu a Ona de Sants Montjuïc. Uh, ara continuem la secció amb el Santi, la Mònica, la Mirella i jo mateix, el Rubén, aquí doncs, amb aquesta tarda de diumenge. Passen una bona estona amb vosaltres i us recordem el telèfon de, del programa, que és el 93 431 8408. Esperem les vostres trucades, les vostres intervencions. Podeu escoltar el programa a la nostra web, www. www onadesans.com i també eh, bueno, us facilitem els nostres blogs no? el del CaliuFM blogspot.com documental diferent eh, blogspot.com i també el twitter arroba Bé, doncs ara la, la secció eh, tractarà sobre una experiència única a la qual van participar també eh, companys i companyes del grup Caliu que ara ens ho explicaran què es diu l'home del paraigües Mireia, de què es tractava això? Bé, doncs era un, un opera col·lage de 23 actes que en un principi tenien de ser 21 però van ser 23 al final sí. i era per recausar fons per la Fundació Vicenç Ferrer Vale, o sigui que era un acte benèfic, com vosaltres participàveu, i, i com participàveu, de quina manera? Doncs estàvem nosaltres juntament amb gent de Lodàlia, que és també una altra sí, associació. Sí, les coneixem. Eh, estàvem situats a les grades laterals, sí. i anàvem intervenint alguna vegada cantant, i amb una de les cançons vam poder baixar a baix l'escenari i vam poder ballar una mica Molt bé, Mònica, això vosaltres ho vau fer només en un dia o vau haver de fer no, alguna No, tots els dimecres anàvem a, a ensatjar I quants assajos vau fer? Quatre Quatre assajos, déu nhi I on fèieu els assajos? Allà mateix a... a no, a, a Sant Andreu Al barri de Sant Andreu sí. I el, el concert finalment on es va celebrar? Al Palau Sant Jordi Vau o sigui, estar cantant al Palau Sant Jordi? Sí, sí, dir, eh? sí, sí. Això, això és molt fort eh? una, sí. no sé, I no estàveu nerviosos? No, no, no És una experiència bastant agradable Va que... ser una experiència agradable per sí, tu? Sí, sí molt bé. Era la primera vegada que fèieu una sí, cosa tan, tan... Perquè considero no? que es, que, es const... que, es, que la sèrie amb discapacitat se'ns pugui oferir aquestes coses ho una experiència bastant, bastant positiva. Molt bé. Sí. Bueno, jo és que quan m'ho van dir, la veritat és que em vaig quedar sí. bastant, bastant al·lucinat. Sé sí que vau anar acompanyats pel, pel Marcel, pot ser? Sí, sí. sí, sí. sí. Molt bé. Eh, quantes persones del Caliu van participar, més o menys? Catorze, no? Catorze del grup Caliu i més Rodàlia, més... Un en total... A tot l'espectacle en ballarins i cantants I així devien ser unes 2000 Déu-n'hi-do i, bueno, I hi havia no... molt de públic, recordeu? No, no es va omplir gaire Home, però... estava bé, però no es va omplir el Sant Jordi Bueno, és que el Sant bueno. Jordi Per omplir Sant Jordi es necessita moltíssima gent eh? I així dèieu Que tots els diners recaudats en aquest concert S'anaven a la Fundació Vicenç Ferrer Sí, la... Que té projectes a la Índia, potser? Sí, sí, bueno, la veritat jo pel que m'ha semblat sentir els mitjans així sí. sabia més la gent de fora que no els que estàvem implicats a dintre vale, vale. o sigui bueno, no ho sé clar, això no... va quedar una cosa així una mica, com, una mica de... com penjada no, sí. no tenia el millor massa informació no? aquí tenim aplaudiments que es van sentir durant el, durant el concert de aquí el dia eh, 3 de, de desembre va ser? 1 de desembre molt bé, doncs no sé, Santi, aquesta experiència has dit que per tu va ser important, però com la vas viure? Amb nervis? Bueno, a les hores d'espera ser una mica tenses. Vau esperar molt? Home, sí, perquè ens van convocar a les 4 i l'espectacle començava a les 8. Déu-n'hi-do. I la veritat és que feia molt pesat. Em, em sembla que, que coincidia que hi dia amb una activitat del grup de memòria històrica podria sí, ser sí, oh, sí, sí. Bé, bueno, això us ho explicarà després la, la Pilar no eh, Molt bé Doncs sí, a mi em va sobtar el títol de l'home al Pareigües perquè aquest títol Doncs la veritat encara tampoc ho sabem o sigui que si algú de les 200 persones que comentàvem abans hi va anar ens pot trucar Home, doncs estaria molt bé que no? ens truquessin, no? A quin telèfon mireia? El 93 431, 84, si ens voleu explicar perquè què l'obra es deia l'home del paraigua doncs Hòstia ens faríeu un gran favor Uh, recordo que parlant preparant una mica aquesta secció amb el francès que no ha pogut venir avui Perquè ens va dir que TV3. està la marató de TV3 no? contra el càncer és que, és que la gent del Caliú som gent implicada és que no, parem. No, no, no ens aturem eh? volem, volem estar tot arreu i per, per això, doncs mira, avui ens ha faltat també la Rosa, el francès, la Maria Massas, que Massas l'Albert que està treballant també heu des d aquí una, una abraçada per parell i el Carles, el Carles Comelles també i amb, crec que va comentar el francès que el públic cantava també Hmm, el públic estava als laterals cantava, sí. Molt bé. Doncs I a nosaltres ens fien indicacions una persona que estava baix sobre els moments que teríem que fer cada cançó. De la coreografia i sí, de això. Sí, sí. Ah, bé. Sí. I, i hi havia l'anècdota de que crec que vau sopar usopar l'angosta, potser, al al el... mm. Sí, sí, sí. <laughs> Mm, Res re? no re, I a més ens sabem haver de pagar nosaltres O sigui que des d'aquí no no Senyor eh, Feu Van Martínez Colàs eh, Em sembla molt bé la seva iniciativa Però Trobo vergonyós com se'ns va tractar Els actors bueno. Perquè ja que portàvem allà de les 4 Fins a les 8 Que menys que sandwich, no, Que, que tractar-nos una mica d'algú un, Perquè la veritat un canapé, no? Va quedar una mica curt i escàs. És que jo, jo no sé, ni que sigui una piruleta o sí, no? sí, una entrapada sí, sobrassada, sobre, qualsevol cosa. O sigui, l'experiència va estar molt bé. Jo una cosa no treu l'altra. Estarem no? d'acord més o menys però, bueno... Estia sí, ja que heu citat el que, que, que he dit tu, Ruben, Alguna cosa, en, entre una interacte i altra... Unos ticos, clar, no? Que... Un sàndwich, sí. no sé... Una, una... Un sàndwich, una fatta, sí, una, sí, una sí. cosa, sí. ni que sigui una miqueta... Sí. Sí. Unes canapés... Sí, sí ara és bé... que hi havia una experiència també que vaig chupar. Un pollo a l'as... No vaig, vaig xupar a casa a les onze i mitja de la nit. Què dius? Sí, no va sí. arribar molt a la casa? Sí. Sí. déu sí. nhi sí. sí. déu nhi Bueno, doncs, eh, encantat d'estar aquí amb vosaltres fent aquesta, aquest repàs no? aquest acte tan, tan... Bueno, jo crec que és bastant extraordinari, jo crec que és la primera vegada que el Caliu en 20 anys participa en un, no? en un acte així benèfic i, no sé, de, de, de reconeixement, amb difusió... A veure, de maco va ser maco, eh, però clar, mm. com tot ja... Sus luces i sombras. Sí el dolent és que el primer acte sí. els, els, primer els, els que estàvem allà esper, esperant s'havia de una mica passat a l'hora de començar l'acte no? no, no, l'acte primer acte que era lent perquè de què anava el primer acte? de la guerra, la, la guerra de la guerra allà i anava, va la no, Ídia, la guerra, de la guerra aquí del viatge que hi va fer de marxar d'aquí fins allà Molt bé. llavors doncs déu nhi Bé, doncs ara donarem pas en un, en un segon bloc, que és el de què passa aquest mes, que havíem fet una petita introducció del 3 de desembre, Jornada Internacional de les Persones amb Discapacitat i ara doncs continuarem aquí amb el, amb el Martí continuarem amb el Salva la Maria del Massas, el David i ja em sembla que també la Mirella. Molt bé, fins ara Bé eh, estem, estem fent estem fent aquí una miqueta d'introducció mentre ens nem preparant totes les persones estem ja amb aquest tema tan interessant dels drets de les persones amb discapacitat i aquesta jornada interessantíssima que es va fer el 3 de desembre a la plaça amb una jornada reivindicativa una jornada que va plegar milers de persones de tot Catalunya que van venir amb autocars de diferents associacions, fundacions a denunciar què salva, què venien a denunciar que va a anunciar nuestros derechos. Nuestros derechos, ¿no?, en diferentes áreas, sobre todo las retalladas que hay no sí. los centros ocupacionals y a las pensiones también, ¿eh? Y, claro, y sobre todo las, las subvenciones, que, que en el sentido que nuestros políticos, ya que según ellos dicen que que, que, representan, que, que no representan, que, que que no se aprovechan de nosotros. no sea, en el sentido de la, la corrupción que... Que nos presten más atención más, y que nos protejan nuestros derechos como personas. Tú tenías que explicarnos alguna noticia o algún tema interesante de corrupción, ¿verdad? Sí, sí, en ese sentido, sí. Que no esté conforme en esta clase de corrupción. Que nosotros pedimos nuestros de las subvenciones, ayudas, y que luego cuando nos dice un discurso de, de política, o sea, un discurso, ...cuando piden votos en las elecciones... ...en todo un aspecto... piden eh, ...nos piden votos... ...y después no, no... ...se aprovechan de nosotros... ...en... ...en... ...en... ...en... ...en... ...en... ...es un beneficio... ...y luego no... ...nos cuesta más pedir las ayudas... ...cuando hay... ...o sea en el sentido de cuando tienes algún piso... ...o hay alguna subvención... ...cuando tienes algún familiar en tu cargo i coses així en daquest aspecte parlàvem aquestes setmanes quan estàvem preparant aquest programa de, eh, de que aquest, quan parlem de les retallades quan parlem de la situació social eh, no estem parlant d'una teoria sinó que estem parlant de vides concretes de casos concrets, de testimonis concrets eh, d'afectacions concretes eh, sobre la vida de persones concretes i eh, tenim aquí a l'estudi Eh, el David i tenim també el Santi que ven a explicar-nos una mica com els ha afectat a ells eh, tot aquest univers de les, de les retallades i i bueno i han volgut venir avui a explicar doncs, el seu, els seus casos personals Santi si vols començar Mira, tu, jo, jo treballo en un centre especial de treball mm. en una bogaderia i en el qual no arriben les subvencions llavors per aquest problema Am, um, s'ha fet una reducció de personal llavors he tingut am despatx a final d'aquest mes, de desembre. T'han fet fora. M'han fet fora uh, l'últim dia que estic allà és el, el 31 de desembre, sí. mm -hmm. com, com veus tu la situació? Com, com creus que arribes a que aquest... s'estan si fora perquè no hi ha diners, com to argumenten? M'argumenten de que no han, han arribat les subvencions suficients. Mhm. Mm llavors si aixòs am um, arribar a un punt que aquest mes no, podran, no podran pagar a no em podran pagar el meu sol i uh -huh. llavors m'han dit que hem que fer producció de personal i em despatxen perquè les subvencions no arriben Bé. el David ens sí. comentava quan preparàvem aquest programa que ell està en contra de que no es paguin les nòmines a, a les persones que treballen en el sector públic en funció de, de com va de com oscil·la la producció de l'empresa eh, i que com que no es diu que no hi ha diners per pagar els sous es retrassen els pagaments, és una el que tu ens deies no David? Sí sí, sí perquè és com quan arriben al al pues pues pues final de mes doncs diuen que falta falta, doncs falta que trigar dos dies o, o entre dos i, i tres dies i alguns i alguns és que no és que no, pues és que no han arribat ens que ni la paga I, i a mi a mi és que això doncs a mi és que m'ha doncs és que m'ha doncs afecta bastant amb els companys com poden despistar dir-los i a mi ens que m'afecta donc que tot això i a mi em sap molt de greu i a veure sí si, eh, em, em poden deixar fer això. Aquests dies estava aquí a Catalunya, visitava Catalunya a eh, l'exident del Brasil, l'Ignació eh, Lula de Silva i en una conferència al Palau de la Generalitat, ell parlava de, del creixement del desenvolupament del Brasil dels últims anys i ell deia que ell convidava al el poble de Catalunya a no deixar de lluitar pels seus drets, a, a no acceptar les retallades a nivell social i deia que, ells, que el Brasil no ha crescut eh, diguem només <coughs> o sigui, no, no, no ha redistribuït no ha repartit la riquesa perquè hagi crescut sinó que ha crescut perquè segons redistribuï, perquè segons repartir la riquesa no? que seria una mica el contrari Aquí se'ns diu que no hi ha diners. Eh, creieu que és possible? Que no és que no hi hagi diners, sinó que no es reparteixen aquests diners? Doncs, doncs sí. Mm. Que, sí que, que sí, que? Doncs, sí. Que hi ha mala distribució d'on han de disfrutar els diners, potser, que no... Mm, jo penso que no, eh? No. Jo, penso que és que que, jo penso que veritablement no n'hi ha. Que? Jo penso ah, que, que veritablement no n'hi ha o això, o jo, on estic gestió. treballant jo Exacte. a part de que hem retallat bastant però... eh, vas a preguntar i et diuen, mira, és que no sabem no sabem ni com estem passant aquest mes mm -hmm. vale? però jo crec pues que estan impartint diners en altres coses que no són prioritàries okay. i llavors per algunes cos, coses hi ha diners i per altres sí això és el que a mi no acabo d'entendre jo és es que jo tampoc no entenc però és que això no ho entendrem mai ah, ah, jo crec, mm, per a mi jo crec que, que había que había un mal gasto de dinero como dice santi y se, se han enriquecido todo ello los políticos y aparte los bancos también en ¿Es? ese aspecto exacto y, y cuando se necesita dinero para pa nosotros para la gente que sí. realmente lo necesita no llega, llega. O sea, que Nancy no, no ha buscado las maneras como distribuirlo jo el que no en entenc és, és perquè en els polítics, per mm -hmm. exemple, encara que si continuen pagant les dietes i tot això, retallen per altres cantons, però per cantó de la gent que, mai, que governen, continuen tinguent certs privilegis que, o sigui, els paguen les dietes, o els paguen no sé què, sí, sí. I, i no retallen amb això, i en lloc de, de distribuir sí, sí. la riquesa entre mm -hmm. la gent que li fa falta, tens, doncs per tant, és encara s'han en portat un rapat d'aquests diners, penso Claro, i lo que digo jo que son los que más perjudicados salimos nosotros. Yo no sé en ese aspecto. Sí, claro, lo que pa mm. paguem els ciutadans. Claro. Amanesxi d'uns altres, su paguem nosaltres. Jo em referia una dada, no? un, un, una idea Eh, que això explicava eh, Arcade Oliveras que és, un, és un, una figura pública reconeguda per la seva eh, lluita pacifista en una conferència de les moltes que ha fet ella explicava que en un sol dia en un sol dia en el pressupost de 24 hores del pressupost militar espanyol se solucionaria 50 anys de la pobresa africana ja. en un sol no? dia ja, ja, quan jo referia que si eh, els diners hi eren o no es repartien em refereixo a que estem invertint, per exemple, en eh, investigació eh, aeroespacial, o sigui per anar, eh, fora del planeta de Terra, estem, la NASA gastant milers i milers i milers de milions de dòlars. Amb això, els exèrcits estan gastant milers i milers i milers de milions de diners en armament, eh, el futbol mou milers i milers i milers de milions d'euros i de dòlars, si tots aquests diners o una part anessin a sanitat, anessin a educació, anessin a centres de discapacitat, anessin eh, a centres de menors, anessin... això estic parlant, no? O sigui, els diners hi són, no hi són, es reparteixen, no es reparteixen? Aquesta era la meva pregunta. Què creieu vosaltres? Jo sempre dic que no, no estan ben repartits. Jo penso que també... Eh que potser no eh, es trobeixen diners mm. i no miren, no miren més les prioritats de la població només miren per satisfer les seves necessitats sinó les dels altres o la gent mm. més vulnerable Jo crec que miren más sus necesidades Ha estat el tema del futbol, a mi m'agrada molt el futbol però considero que el que cobra un futbolista és una barbaritat i mm. això. Nemem, anem a com que anem curs de temps, anem a dues, eh, ara que deia ser anem a dues barbaritats més, a dos desgràcies més, a comentar ràpidament. 14 persones el dia 26 de novembre van morir a Alemanya, 14 persones amb discapacitat intelectual en un incendi en un taller eh, de càrites, eh, per diferents eh, motius, eh, no va ser possible treure aquestes persones del centre abans que es propagés l'incendi. Eh, vosaltres eh, quina opinió teniu d'això? i segon Uh, com bueno, ja veníem anunciant al principi del programa, però és la, la notícia que ha obert i que obrirà tots els noticiaris i que serà portada als diaris les, les pròximes setmanes i els pròxims mesos, segurament, a uh, la matança passat divendres, el divendres passat, a Newtown, a Estats Units, eh, a mans d'un nano de 20 anys, eh, després de matar la seva mare, va entrar en una escola de primària i va matar com a mínim 24 nanos de 5 a 7 anys d'edat i a 6 adults, i després eh, es, va, es va suïcidar jo la pregunta que us volia traslladar a part de la qüestió de les armes que és un debat eh, etern als Estats Units jo la pregunta que us volia traslladar és estem parlant d'una persona o sigui, estem parlant d'una situació, d'una societat que fomenta l'exclusió social eh, fins a extrems tan aberrants que la persona és eh, responsable d'aquesta matança, d'aquesta atrocitat era una persona que fins al dia de la matança, d'alguna manera, no existia. És a dir, és una persona que no se li coneixen amics, és una persona de la que en prou feines hi ha 4 o 5 fotografies, és una persona que en el, en el país més connectat a internet del món no tenia Twitter, no tenia Facebook, no tenia correu electrònic, no tenia cap mena de, de connexió amb el món virtual, és una persona que no se li coneixen parelles, és una persona que d'alguna manera fins al dia de la matança eh, no existeix. Que els propis veïns diuen que ni sabien de la seva existència. Ostres. Llavors, eh, primer, com s'arriba a aquest extrem de... Què creieu vosaltres de com s'arriba a hi ha d'exclusió social? Com una persona pot viure 20 anys de la seva vida sense existir públicament? És que a mi, a això per pensar, no és que sigui aquí... Mm. És que jo sé que hi ha un fenomen, que no sé si pot tenir mm. alguna relació que se'n diu que és japonès. Sí. Que són nanos, que no tenen cap relació amb el món i estan tot el dia tancats a l'habitació. No, no, però a diferència d'aquest noi... Aquest, aquests nois estan connectats a internet ah, tot el dia. Sí, tot el dia són, i no surten. Són gens agressius amb els pares, amb això, som, som sí, sí, sí, sí. Però aquests estan contràriament d'aquest noi estan connectats a internet sempre i els fa, precisament els hi fa pànic sortir al carrer ah, i estanquen. És que això havia algun si cançava molt canis. De alguna jo, manera n'és Jo però que per una part deverien fer més control de la venda de armes. Sí, de però en ese però aquest noi potser no el van, no sé, potser tantes salons familiars que el matacaven o... Sí, no. però, a veure, si realment... No sé, eh. Si realment volia ser... Ara parlant així bèstiament, si realment volia ser protagonista, o sigui, si volia ser protagonista, ho ha fet malament. Sí, sí, no ho he Sí, precisament ho ha fet malament, perquè si volia ser protagonista i que l'entrevistessin i que això, el primer que hagués hagut de fer és no matar-se, vull dir, clar, és tan bèstia com això, però el que hagués hagut de fer és no matar-se, he extingut els nassos de fer això, doncs ara t'aguantes i pringues que t'estigui entrevistant tothom i precisament no volies ser èxit per fer una barbarie com això, doncs ara t'aguantes i però clar, aquest noi jo no sé si pot anar lligat amb el tema de l'educació, com el van educar si el van torturar, si el van haver d'interna en un centre, no sé, són coses que m'imagino és un nano, eh, però... té molt poca informació perquè la Això... pròpia família fixeu-vos un altre nivell d'exclusió social el, la tieta el pare i el germà gran, perquè la mare és morta eh, han afirmat públicament que la pròpia família no tenia cap mena de dada que el nano estigués malament és a dir, un nano que dintre de la seva família ah. tampoc era conegut diguem, tampoc era molt seguit aquell tipus de família devia ser, també, sí, no? Però, però a a sí, sí. més, és un nano, sembla ser superdotat interactualment, és un, ah. un nano que el treuen de l'escola perquè treu notes extraordinàriament altes, uh -huh. vale? i no s'adapta a l'escola, i el treuen de l'escola i l'eduquen a casa. És un nano que està tancat a casa els últims anys de la seva vida, que no sortia al carrer... Sí, i, el ple, I el pobre res. nano s'avorria ah, però... i ja ho caia, mira, potser que... A internet, a potser a internet mirava alguna cosa així, agressiva... Ja, ja, ja, no, no, no, no hi ha... No, no. no. no al seu ordinador no hi ha connexions a internet. És un nano que no es connectava a internet. Ah. Ja, però també podria... També de haver-hi Mòbils, tampoc, ni... Sembla ser que no tenia cap mena de vincle amb el món virtual, uh -huh s'ha mirat el seu mòbil, s'ha mirat el seu... no parlava amb ningú, no enviava whatsapps, no enviava missatges... Però no. clar, això de no parlar ningú també pot influir en malaltir-se. Si. Sí. Perquè no pots, si saps, et tanques i, i abans no pots treure o i una pilota, acabes mm. rebentant no, i ho treus, clar, una hipòtesi possible, s'ha dir que aquest nano hagués sigut deixat ha d'existir per lo grande, lo que deia ella, no existeixo, sí. pues salgo, existo, la lia o parda... Ja, dit, ja. Sí. però si sí. sí. això, si volia protagonisme... Don certa manera ho ha fet malament? No, no, formalment tot es va fer. Ha fet maneres, sí, però si no s'ha mm. matat desmatat, pues, pues igual han calleges donat més morbún cara. Mm. Bueno, anem amb una mica de música, diria, sí. Bueno, eh, bueno, si no anem amb música, podem seguir amb, el, amb la secció de perquè ara no entraria música amb la d'en Pàmies, que ens ve a parlar eh, d'una altra zona no? on també es provoquen matances, encara avui, que és a En aquest cas no d'una matances, sinó d'una cosa més positiva, que és el, el bon menjar de la zona iraquí. Ens ve a parlar d'un restaurant eh, de gastronomia mesopotàmica. Pàmies, eh, molt bona tarda. Eh, que ens expliques d'aquest restaurant iraquí? És un restaurant que, que es diu Mesopotàmia que, que està al carrer Verdi 65 no, no, si, sí, que s'hi pot arribar amb l'autobús 39 i, i amb la línia 3 de metro a, a l'estació de Fontana I, i, els, i si vas en cotxe no, que hi ha parking al, al carrer Providència 11 i a la cuina de Mesopotàmia hi apreciaràs sabors intensos però suaus i molt gustosos ofereix cuina àrab sana sense greixos a base de verdures i cans de pollastre xai i vedella el seu propietari Pius l'Ibec fa conferències i es dedica a la seva gran passió la cuina la seva carta és un homenatge a les aromes les espècies i els sabors la decoració del local està feta amb materials semblants als que es feien les cases i els palau de, de plats trobaràs el cari l'am que, que és una vadella al curri amb arròs basmati el, el cara nana que, que és un carbassó a la salsa de menta o el amit ulu que, que és un xai amb salsa de dàtils i llimba seca acompanyat d'arròs basmati I, i mereix una referència especial al burgul un plat partit amb verdures un plat amb, amb més de 5 anys d'història el meu plat preferit és, és aquest últim, el burgul el personal sí, t'ofereix un servei atent i cada vegada que et porten un plat t'expliquen d'aquesta efecte no, no accepten targetes de crèdit Bé Francesc bueno, crec que estàvem aquí salivant sí, ens està entrant gana ja eh? Eh, ens està entrant molta gana amb els plats tan fantàstics a mi m'ha sorprès aquest dels, dels 5.000 anys d'història no? un plat sí. quin era el, de, el dels 5.000 anys d'història el, el, bugul. el bugulo eh? una... sí, jo crec que ens l'apuntarem per vida nocturna i farem una visita un dia d'aquests eh? gràcies per les teves recomanacions Francesc ara anem amb, amb anuncis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 Terren Lion mezcla como nadie, la amistad, la música, la buena cerveza, partidas de dardos, transmisiones deportivas, actuaciones en directo. Consulta nuestra web, trenlionbcn.es Nos encontrarás en la calle barista Rú 70, entre compras de Belloc y Guitart. Escolta'ns a través de la nostra web www.onadesans.com Si vols cancel·lada no cal que surtis del barri Vine a la a Estival A la cancel·laderia Estival hi tenim de tot Botifarres, salxitxes, pits, cuixes I tot del que el port se'n pugui estreure I vivia un tal Robert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 Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci. I la millor manera és a la ràdio del teu barri. Amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 431 8408 o al mail publicitat arroba onadesans.com Ona de Sants Montjuït. 25 anys de ràdio. 94.6 FM Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on podem menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2 El petit cafè Un petit gran cafè Mira que si volguéssim ser llestos Alegres, no, tolsos, rics, gàustics, irònics, rassons, alerants, rossos. Ai, voldríem ser tot això i més, però... Rassons, cada dissabte de set de la tarda a l'Ona de Sant Montjuït. T'agrada la ràdio? T agradaria fer el teu propi programa? Doncs ho tens, doncs, doncs ho tens molt fàcil. Ah, Envia'ns un correu electrònic a ona arroba onadesans.com Ona arroba onadesans ho en horari de tarda al 93 431 84 08 93 8408, 8408. pregunta pel Departament de Programació. Uh -huh. De és molt fàcil. Vina-nis nosaltres <síns> A nona de Sant Andreu. <fíns> Now I know how to get down on the floor. Experienced in music you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked Come over here and take a closer look Cause I can't get enough I can't get enough I can't stay on the ground Whoa, I can't get enough I can't get enough This is taking me now It's taking me higher Higher, higher off ground taking me higher, yeah ha ha the crown ooh wow wow wow i do this just for kicks just for the thrill i got this high and i'll take it appeal this move has got me way over the sun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 Molt bona tarda, continuem aquí a Ràdio Caliú, la nova generació, a Ona de Sants Montjuïc. Un programa més, l'últim programa del 2012, ja amb una miqueta d'enyorança, de, perquè ja fins al 2013 no ens tornarem a, a sentir i a escoltar. Bé, estem acabant el programa, que queden unes quantes accions breus, però bé, ara la pilaia Salva ens comentaran una exposició molt interessant, que segons deien avui s'havia acabat, però a nosaltres ens constava que... Fins al 10 de febrero continuaba Pilar y Salva, muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas Expliqueu-nos qué tal y cómo va Bueno, cómo va a esta exposición ¿Qué nos pude decir? Eh, yo lo único que puedo decir Para mí, lo único que os puede decir es Que me gustó mucho la exposición y, y lo que puedo recomendar Para la gente que le interesa Que, que pueda ir a visitarla que, que es muy interesante ¿De qué se trataba? se, se tratan Se trataba de la Guerra Civil, todas las fotos que va a hacer durante, durante la Guerra Civil española a Agustín Centella bien, la y las barricadas. Santellas. Y quiera y Agustín Santella. Era, para era para un, quien que no lo sabe. Era un fotógrafo. Era un fotógrafo un dels fotògrafs més importants oi, que va recollir aquestes imatges aquestes fotografies eh, hi havia fotos d'abans de, de dels enfrontaments oi, a les primers dies i nits de la guerra civil i també hi havia sí, eh, que, sí que tenia valios negatius en una maleta estava en una casa d'unos amigos del, de l'Agostè i Centella mm. i salva la majoria dels negatius ¿Qué ha pasado? Me parece que no ha pasado, están aquí a Cataluña Que sí, que no estaban aquí en Cataluña ¿Y ahora dónde están? está en Salamanca En Salamanca, y allí no sé qué pasa, que cuando que, va algo para allá Que hay problemas de... No vuelve, que ¿verdad? Que no quieren volver a ella, y son aquí en Cataluña, quiere que que se, se quede aquí Bueno, la, la fundación vinculada a Can hoy ha comprado sí, una serie de fotografías Una serie de, de negativos i això és el que precisament sí, molt bé i sé que tenen varios negatius se les dio a dos hijos vale. per si les passava algo quan ¿no? estuvo durante el exilio el preu de, de l'exposició guiada quan era per persona? No eren 5 euros, cinc cinc cinc euros. euros clar, molt bé. i si no vols guia són 2 euros, sí. eh? és un preu molt econòmic des d'aquí recomanem jo crec que val molt, molt la pena eh? Eh, bé Aleshores, eh, bueno, alguna foto que recordeu d'aquesta exposició que us va sobtar us va sorprendre? Ma, eh, me va recordar mucho la cuando fue la sala aquella que hicimos de mi mero histórica, la de, cuando fue la Barrecadas que era... Vale, la de l'Eixample no? sí. que vam anar a veure els llocs exactes on s'havien sí. fet aquestes fotografies, allà al Consell d'Escena en Bruc, si no m'entivoco, sí. no? Aquella cantonada, que hi havia una farmàcia sí. és la típica sí. foto del cavall no? els cavalls sí. morts que són la Barrecada Sí, salida aquella, aquella famosa foto A mi em va impactar molt unes fotos que hi havia de diferents personatges, hi havia del Lluís Companys, Malal, del Buenaventura d'Urruti Dal García Oliver, la Federica Monseign, eh, personajes históricos de aquella había, época, afañan. Hay muchas fotos muy muy impactantes, muy impactantes. fue durante el enfrentamiento, o sea, sí, al de la, frente. Sí, de la guerra, ¿verdad? Y sí. y de los bombardeos también, también habían oído algunos. Había muchos niños pequeños también, un, sí. más bien de un colegio también. Sí. De verdad es que era era dura la situación. Sí. Sí, una de las fotos me recordaba una exposición de la d'aquella que vam fer un juïc de quan vam anar cementiri no, de quan vam anar a una exposició a Montjuïc. No ah, sí, ara... Va la... vam anar un guia, que vam estar guiats. Sí, aquella va ser l'exposició del Robert Capa i la Gerda Taro, que també eren dos fotògrafs. Dos... Una... O, o, o si, per almenys hi semblava. Clar, perquè... Si bueno, no recordo, per almenys tenia un semblant amb aquella foto que van veure a Montjuïc a l'exposició. Mostraven els mateixos fets, no? Que era la guerra civil, sí. la trinxera, oi? La vida dels, dels milicians... Però en aquests temps eh, se comentó que que la Agustí Centellas no era conocido no era nada conocido ¿verdad? sí, conocido más el Robicapa y la Gerataro. I la Gerataro molt bé, doncs molt bé gràcies Pilar i Salva ara continuem amb el Santi que ens parlarà una miqueta d'esports i concretament d'un equip que ell coneix molt bé bueno, jo volia parlar de la situació de l'espanyol Volia parlar de la situació de l'Espaiol, que en aquests moments es troba per l'última de la classificació. Jo, jo crec que això ha repercutit perquè aquest equip porta 4 anys que s'ha fet un projecte deportiu. Cada any ven els millors jugadors i, clar, això és impossible que aquest equip funcione. Llavors, porta com 4 anys, estan en les últimes posicions, peniu d'un olí, peniu d'un jo crec que aquest any la situació és tan dramàtica que no té jugadors bons, llavors és un equip molt mediocre i això pot repercutir que aquest any el descens sigui fulminant Molt bé, moltes gràcies Santi Ara la Mireia ens parlarà d'un programa de televisió, i eh, Mireia mm. Doncs m'agradaria parlar-vos de Telemonegal, que és una molt bona recomanació eh, per aquells dies que et passes buscant entre els 60 i pocs canals de la TTT i cansat, abans d'anar-te'n a dormir decideixes posar BTV i veure el senyor Monagal en acció la veritat és que és bastant crític i tenen te n'enterres de bastantes coses i bé, penso que l'únic inconvenient és que només s'emet a BTV i això limita bastant eh, poder-lo veure a tota Catalunya però Llàstima, llàstima Si teniu ocasió de veure'l per internet i així és una molt bona opció, amb criteri, i a més ja sabem com és el senyor Monegal que sempre va llençant els seus petits darts. Poetes, i, no? uh, Sí. Si que vas... dins del programa, Mirella hi ha una part de, de crítica televisiva, hmm. però també hi ha una segona part, no?, dins del programa. Sí, també hi ha una entrevista, uh -huh. i el Monegal parla sempre amb el seu, em sembla que és un canari, ara és això mateix, i al final del programa, ara, ara no sé si encara apareix. Mira, aquí està. El Pepito ens ha sortit una mica gallero, sí. eh, però, però, però bueno, bé, bé. Ara no sé si apareix, però al final del programa els títols de crèdits posava quan s'havia gastat per fer el programa. Ara ah, sí. no sé ben bé si hi surt. Crec que també. Eh? No recordo si surt, però durant molt de temps va aparèixer quan s'havia gastat de producció per... Per fer el programa o sigui que Els a... euros que havia... Sí, que costava, no?, fer sí. el programa Jo vaig assistir dues vegades de públic Una, uh -huh. als estudis que tenen allà a al Poble Nou uh -huh. Que van entrevistar el president de la 11, sí, Va coincidir sí. I la veritat és que m'ho havia passat molt bé va ser Era quan se matia els dimarts Que abans uh -huh. se matia els dimarts Aquest programa, Telemònia Gal", i la segona vegada va ser quan vam fer, crec que dos programes o una cosa així, Està o bé. una passada i van fer un programa especial que segur que recordes Mireia, al Palau de la Música sona, sí. que van entrevistar el Rubianes el nostre estimat Rubianes, que ja no hi és uh -huh. i a la Julia Otero Està bé. Uf, i no va ser una passada ens devia posar les botes també va ser guapíssim, hi havia molta gent ens van regalar una samarreta a cada persona vam anar també amb la Laura i dues amigues més, l'Andrea i la José i va ser un dia... Un programa molt guapo, recordo amb molt d'humor Molt divertit I mira, va ser l'última vegada que vaig veure el Rubianés Així, i bueno Recordo amb certa nostàlgia Molt bé Mireia, doncs moltes gràcies I ara passem, donem pas a l'Anna Que també ens vol explicar un programa Que en ella li agrada molt Anna, sí. vinga. El programa del convidat Que, fa, que el fa el presentador Albert Hom I què sí. ens pots dir d'aquest programa? Doncs aquest programa, pues Albert Hom cada, cada setmana va de convidat a casa d'un famós va anar a casa de l'Andreu Buenafuente de convidat i també va anar a casa de la Núria Feliu Feliu. Què re, recordes d'aquests programes del, del Buenafuente i de la Feliu? Doncs pues que que bueno, que, que, que, li, li. Ah, que sortia sempre maquillada pot ser, no? Sí, la Núria Feliu sortia maquillada i l'Andreu Buenafuente que a l'Albert li, li, li agradava molt on vivia i tot. I l'últim programa que m'has dit, bueno, sí, dit que m'has dit tu anar. va ser l'Albert Hom que va convidar al Ferran Adrià Això va ser una a passada. casa seva. Sí, a més, i... anar ell a casa d'un famós el famós va anar a casa d'ell I, i, i no el vas poder veure al final o no aquest programa? no llàstima perquè va ser molt divertit segueixo, eh? però sí que el segueixes no normalment? sí normalment el segueixo i recordes així algun altre personatge que et va impactar o que et va agradar molt? que va estar l'Alberto a casa seva? te'n recordes d'alguna així? Mm, no bueno jo recordo que hi havia a casa del Kim Monzó a casa del Bojan de l'exjugador del Barça el Jordi Pujol, també uh, bueno, no sé uh, el doctor aquest al Barraquer també me sembla que va estar hi havia com molt, però sí que aquesta que comentava l'Anna ara, no? que va ser la inversa que l'Alberto em convida el Ferran Adrià no? i a més a més preparen uns, uns espaguetis allà, amb quatre, amb quatre pots van preparar uns espaguetis I, i va ser molt divertit va ser molt divertit ah, Me sembla que, que hi ha una trucada ui, Sí, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, que tal, com esteu? Sóc l'Amali. Hombre, Amali, què tal? Com esteu, macos? eh Sí, molt bé. I molt tu, bé. com estàs? Molt bé, aquí, fer un cafetó aquí a casa. Aquí casa, què estàs fent casa? Eh? Què fas? Doncs pues mira, aquí, escoltar-vos per la ràdio. Ah. Com Escolta es presenta el, el Nadal, com es presenta el Nadal, Mali? Com està passant el Nadal? Com es presenta? Bueno, bé, bé, tot i que bueno, el naval està bé, eh? però jo sabeu que és una mica una festa una mica consumista, però bueno, bé, bé, a tot això, escoltem una cosa, com que jo sempre jo queixia una mica de reivindicant coses i tal, doncs avui jo tocava perquè, sabeu, el passat 14 de novembre vaig estar la manifestació aquesta, la vaga general, ja veu que ja una vaca general el 14 de novembre Però vostè que, que, que feia amb aquests actes així a mal, que vostè ah, ja és gran Estava reivindicant per els drets de les persones, els nostres drets, com treballa també. Bueno jo soc jubilat eh, jo tinc 83 anys, però jo he treballat també Però ha treballat l'useu no? Home i tant i tant que ha treballat l'useu i he rebut de porraços eh els grisos I això, i és que va passar una cosa molt triste i aquí, aquí m'indigna eh, m'indigna com ha de un humà i com ve de santa la plaça Oscar, i com gos que tinc el poruc, uu, uh, uu, uh, tranquil, poruc. I va passar una cosa. Què hi va passar el Ui, 14? Coi, li va envullar l'ull a en una persona. Què diuen? Li va envullar l'ull en una persona. Què diu? Sí, amb una pilota de goma, no. per estem vivint i pensava que això al Paquito ja havia passat. Home. I li va envullar un ull. Ara de resulta, resulta que el puig aquest, el que que és el conseller interior, que veia per tots nosaltres, que no van fer els Mossos. O sigui, que va ser una pilota de goma disparada per, per Ola, la policia. Clar, això diuen fins i tot de goma. Escolpi, no de escolpi, es... jo ho ha de ja. Avui més, a, a, a, jo això no ho he sentit per la televisió. Eh? No, no, no, això ho ha de ja. Eh? Jo he sentit que per la televisió deien que eren objectes llançats. Exacte. Llençats, si sí, clar, llençats per persones uniformades, home per mort de Déu. Que eren, com si, -sí, eren manifestants que li van buir a la pobra noia, no, avui? Clar, que estava passant per allà, per allà, doncs propis manifestants i van fotre per, per, per, per enveja o per què? No entenc. Es que no, home, és que és molt fora que estava dient vostè, perquè me sembla que no és la primera vegada que passa això. Que va, que va, home, i em sembla que m'ho pugui aquest la tercera vegada, eh? No eh? Em penso que a La... aquest home La... se li caurà eh? Perdona'm? Que em penso que sha de caurà el pèl al Puig. Bueno, mira, no ho sé, però cal dir que, que, que, que hi hagués aquesta cosa, aquesta paraula tan bonica, però que es fa poc servir, que és justícia. Això com a mínim s'hauria de fer justícia, no? Penso és una que... cosa que... Que, que, que, per, que és per pobres i per rics, però que només n'hi ha justícia per rics. Home, això vull dir que, que no... no sé, Hosti, em poses o què? Ah, no. Amali, estàs tocat temes no sensibles. Perdonem? Amali, eh, jo em quedaria amb aquella frase del 15M de Nos quitaron la justícia i nos dejaron la ley. Exacte, això per suposat. Sí, aquesta maco, es sí. porta a dintre, eh? aquesta frase és maca. Eh? El tu, que li anava a dir, vostè que té 83 anys, vostè que ha viscut l'epoca de la dictadura franquista, sí. quines sí. diferències veu a, amb l'actualitat? Doncs pues mira, jo ho veig, les diferències és el color. El color. Abans anàvem de gris, ara vam de blau. És <ríe> no l'única diferència que trobo. L'essència està allà. Són els mateixos mecanismes. Home ara... però, han passat molts anys. Ui, però han passat molts anys, però, com ho dicia mi nieto, com ho dicia mi nieto, són els mateixos perros, però com diferent de collars, o alguna així, saps? M'estic fent saps un taco entre, entre, entre els collars, els gossos, el poruc i, i tot plegat, eh? Jo tinc ja ja un cacau meravellau aquí, que no m'esteu mal. Ara veniu un, veni un dia i li, fa, li, li dedicarem un programa sencer, eh? Jo penso. Quan pugueu? quan vulgueu, teniu ascensor ja. Sí, està molt encomunicat amb el censor, sí, sí. No, perfecte, no, no, perfecte. no, l'estan enganyant a Mali. Són quatre pirus. Jo ah, només vull acabar que dic que no, no s'enganya. podem Quedos pujar amb politxa, el podem pujar en politxa. Hòstia, amb politxa, sí, sí, això ho feia jo al meu poble. Allà a la barrotxa, si sí, em podia pujar per bueno, mi vostè, vostè és un, un, un oient de, de Ràdio Caliu, eh, bueno, jo diria que és permanent no? perquè sempre ens fa la seva trucada i, I ja. vol, volíem demanar-li com valora vostè la, la Ràdio Caliu d'aquest 2012 no? aquests programes que hem fet Doncs pues mira, a mi m'ha molt perquè és una ràdio que, que es fa des del cor, saps? Home, que es fa des del cor molt i moltes ganes i això es transmet i això m'arriba, a mi personalment m'arriba. Home, doncs moltes gràcies. Vostè, el casal l'escolta també amb els seus companys i companyes de ràdio no? Sí, jo els dic que el posin. Però ja hi ha que jo escolta, jo tinc molta amistat amb la Conxita. Una amiga, només és una amiga. Només una amiga. Una amiga, home, doncs diguem ara... Bueno, fem anem al cinema, aquestes coses, tenim moltes inquietuds plegades, no? Eh, Afinitats que li diuen, total, que guai, no que si sí que li escolten, si sí, si, sí, moltes gent de saps que escolten, Am el, Amb el transistor allà, a l'habitació. Am el transistor, bueno, escolten, jo sóc un llai molt modern, eh, que jo et poso a l'internet, eh. Vostè té iPad? Ah, uh, que, que? <laughs> iPad. iPad. iPad, eh, sí. no. Oh, ai, perquè és això, això és, de... no, això és un invent capitalista, home, això és un invent capitalista, no s'enredeu, oh. no s'enredeu amb merdes. Vostè, però vostè va amb els Wallmans. Jo vaig amb els Wallmans, amb el internet, això sí, perquè internet és una revolució social, amb, no. el, tip, amb el típer aquest, amb el típer. Amb el típex, teus... amb el típex. Escolti, Amali, una última, una última coseta. Sí, Què sí. pensa vostè de la marató aquesta de TV3? És molt curiós, és molt curiós la de la marató, mi és una cosa que em fa molta gràcia, demanar solidaritat econòmica una vez a l'any no? És molt curiós, no? Que no ha de ser la, la veritat pel marató és que no retallin la sanitat. Home, Allà hi hauria no? més, no, pel càncer, Home, que no retallin sí, no? la sanitat. Ah, alerta! <ríe> que diria l'amic la, aquest, no? El, el, monegal, el Monegal, la Mireia, fan, que es fan la Mireia al Monegal, eh? Exacte. És tot molt, molt maquiaveli que li diuen. En sí. fi, però bueno. si no, no s'enganyen que no us la veritat. Doncs bueno, sí, estaria molt bé. També recordo ara aquesta frase que diu ens pixen a la cara a, al cap i diuen que plou. Això, això, això també és molt, molt, molt visual, també, molt il·lustrativa. Al, al telefon i que vam despatxar un noi perquè tenia baixes, perquè es posava malalt. I ara veu-hi-estant, eh, patrocina l'aparató. Ja ho sé que ho penseu vosaltres, però. És, és molt contradictori tot plegat, eh? És tot molt moca, ja sí, sí uh, terrible. Sembla que no ens no hem vaig... de quedar només amb el, amb el missatge, no?, per fora, sinó que hem d'anar una miqueta més endins. Una mica, sí, fent-nos preguntes, no? Fent-nos preguntes, se critica, oi? Hem de crític, que no a, us enganyem. Haurem de veure més al Monegal també, a veure si també ens no? ens dona un punt de capacitat crítica. Sí, de tot una mica, però tenim una actitud crítica una opinió. Amali, a seus, a les seves reflexions i els seus comentaris realment ens, ens il·luminen, eh? No deixi de, de trucar a vostè Ay, eh, eh, a cada programa, que ens anima molt, eh? A continuar. Ai, pilata, no diguis això. Sí, vols, lladra, que aquest 2013 hem de, hem de fer, vamos, uns programazos aquí que no vegis. Vosaltres també m'il·lumineu, que us penseu. Home, bueno, us una, una forta abraçada, que passi vostè un, un bon Nadal, ah. un bon 2013, vostè i el seu gos, l'amiga Conxita, tota la residència, ah, sí. eh? A tots vosaltres també, guapos. Molt bé, patons. Adéu, adéu, adéu, guapos. Adéu. adéu. Mm, bueno, ja ha penjat la Mali i ara ens queda re, acomiadar aquest programa amb la Maria i el Lluís a veure Maria la Maria eh, presenta el Lluís mentre es va acomodant el Santi ens explicarà un parell de codits Dice, doctor, doctor, vengo para, para que me reconozca Dice, ahora no caigo Este es un tío que va al médico y Dice, usted, ¿qué hay que perder el ojo? Dice, hombre, si ¿sí se lo han bolicado bien Y al último, Gudichanti Dice, mamá, mamá, las entejas se están pegando Dice, por mí como si se quieren matar molt bé, moltes gràcies per aquest punt còmic. Ara la Maria farà la presentació del Lluís de la, de la resolució. Doncs aquí tenim el Lluís que cada mes ens porta els seus enigmes i com que no sé si ara comentarem la, la solució en els anics <ríe> Repetim que la, la samarreta del 20è aniversari eh, continua Continuïu com a premi a... perquè encara no, no, no hem rebut eh, i repassem les nostres dades Sí, doncs les... ja dic que si voleu trucar en el programa d'Una de Sants per contactar amb nosaltres truqueu al 93431 8408 o també ens podeu trobar a la web de www.grupcaliu.cat o també en el blog del Caliu que és elcaliu.fm blogspot.com i també tenim un altre blog el del documental diferents guanyador del premi de la fundació Lluís Carulla que és documentaldiferents.blogspot.com i també si voleu enviar algun suggeriment és grupcaliu arroba i també tenim el twitter que és, és A dir més dades no, no, eh? ja no podem donar vinga Lluís Uh, Recorda'ns el primer a l'enigma. Sí. La cantalera el dia 2, Sant Pla i el dia 3, amb David la resposta és el mes de febrer. Molt bé, la resposta de l'Enigma és el mes de febrer. El mes de febrer. Molt bé, Lluís. Doncs Mostres moltíssimes contes. gràcies a tots i a totes els que ens han seguit en el programa d'avui, últim programa del 2012, però al 2013 tornem renovats, com sempre, amb noves seccions, més música, debats, i aquí estarem. Us desitgem un bon solstici d'hivern molta salut pel 2013 que crec que la necessitarem sí. i aquí ens trobarem gràcies Santi, gràcies Lluís, gràcies Maria gràcies a tot l'equip de Ràdio Caliu fan possible, Martí, Lluí Esteban, Mireia Pilar, Salva, David Anna, Carles, Francesc Alfredo, Albert que no ha vingut, la Rosa que està desapareguda però que també està per ahí. i a tota la gent que formem part al Francesc de Ràdio Caliu, la nova generació al 2013 continuarem. Sí, bueno, que tingueu un bon any. i Perquè pues tingueu vacances, pues que las disfruteu força. You said it out, but I can But all your bullets ricochet You shoot me down, but I get hurt I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away You shoot me down, but I won't fall I am titanium You shoot me down, but I won't fall I'm am titanium Cut me down, but it's you who have further to fall And haunted love Raise your voice Sticks and stones may break my bones I'm talking loud, not saying much I'm bulletproof, nothing to lose name fire away fire away you show me down La millor programació només es fa en directe. directe. Totes, totes les tardes caldeix d'una programació feta a la teva vida.